تاریف موضوع غرض دیلمن نحوی اغای چی کرکڑیو دیلمن نحوی واضح اغای چی کمدنو علی رضی الله و طالان ہو دی چی اولنه حکم اغای کرو چی کلی دا برندشینه دا خبر آباو ری دلا ان الله بري او من مشرقی نه ووررسولې د ورولې د لاان زیری واورې دجارې واورې د نو دا به مشرقی ات شو والله بريدي د مشرکانونه او د خپل پ نه مع نه غلتتي نو هغه خپل شاګدو او لسهې د علی هغه ته حکو وکوو دې لدا څه قاعده وضع کا شهر فاعل مرفوع ده هر مفعول منصوب ده هر مضاف له مجرور ده تاسې قواعد ولا وضع کا دا داغه د ارشاد مطابق تعالی رضی الله تعالی نه دو حکم مطابق اغه چې کمونو قواعد و بیا ورپسې چې کمدنو خلیل راغه سیباوی راغه خلیل یو د سیباوی استاز دے، او یعو دی او یو د سیباوی شاگرد دی امام سیباوی استاد خلیل امام سیباوی پاری کی خواید راجمکل استادانو اغه لینوم کې خط ال کتاب د سیباوی دا تقریبا اولنې تصنیفو په علم کې امام سیباوی الکتاب هغه چه کمندنو په نحو کې اولی کو حوایذ الفقہی کې راځه مکرل بیا طبقات شو لکه سنجه د فقهاو طبقات تي درشانته د نوحات او طبقات تي ځنینی په نوحاتو کې په نحو کې مجتهدین لکه چې اړې نحوه و ځکړې ده اوس دنيځي کمونو بیا د أغې مقلدین دي بیا هغه مقلدین کوم مراتب دي ځنې د استادانو سره ټانټې ما تول شي لکه امام ګو یوسف امام محمد چې امام بو هنیفه سره پنځه چي وداسه شاګردانوم شتاله شاګرې د سیبوي دي سره او دا د سهرات خلکو سره ساتي پنځي اچي دا طبقات د نحوي امام کسائي فررا وغيرها دا غټ غټ مذاهب د نحوي دو جماعتونو د نحوي تیار شو یو چې کمونو جماعت د کوفیانو او بل جماعت د بسريانو تاریخ پهلو کې مسائل او کې په نحوي په مسائلو او کې اختلافات دي او هغه نور بیا د ب بی سریانو د لاندې دی د کوفیانو د لاندې نور مظاهب غ دی نو ناحوه په دی طريق باې چې کمو وجود ته راله لیلمون ناحوي شرافت چې دی نو هغه د دی ظاهر دی په دې باندې د الله <سؤال> تعالی دی کتاب حفاظت کیږي او د الله تعالی کتاب پزکیږي زکای وازه عربي من حيث العربی مقصود نه ده خو عربي د دی وجه نه مقصود ده شاید جبه د دین ده او چېب د قران او د پیغمبر ده او زمونږ دین چې نو دا په عربي چې بکې ده دین زمونچ دینو پچا کیدی 파را بای جب کیدی د دی وژنه ربی مقصود دا عربي من هيسو العربيه مقصود نه دا بلکې عربي د دی وژنه مقصود دا شه د لسان د پیغمبر د لسان د قران دی د دی وژنه چې زمونږ تو دین 파را بای کیدی د 파غی کې مونږ لا لوی داغ دی لوه مطا و لوه طاقت چه ده اغا منگل راکی نو سوک راکی عربی راکی را راکی بغیر ده نحوی نا نکی گی تا سوئیلی دی یاو مشکور مقولا چه اصرف ام العلوم و نحو ابوها چه مورا و پلار دوارا یو زیشی نو بچی پیدا کی گی خوزا و خواهن چه یو زیشی دانی بیا بچی نو پیدا کی گی یواز مور شتی پلار پلاست د بچینو پیدا کیږي پلاستیک یوازې چاله صرف پرځې نحوه نه ورځي د عربیت څخه ځګه ولې یوازې نح‌و ورځي صرف نه ورځي بیا هم د عربیت نه फायदा غسته لې نش دمغا مفتی د چار څه د مد ذل ال عالی کلا کلا پسان لهجه وې مې صرف مې ان او نح‌و اخیر خیر ټیک کې وې صرف مینز ٹک کئی او نه آخیر ٹک کئی لیکن او سی از ریبوی ده تلیکل ده حرکت مراکت پینشتا سیده ده مینز بولا پچا ٹک کئی سرف بانده چه ده باب ده زربای از ریبو ده ده معلومی سی غدا و پریبانه کسرا ده دا سرف تا تا ٹک کئی او نحوه سا ٹک کئی آخیر ٹک اذریب دی کوي اذریب دی کوي نو اخیرې سووک ټییکې نهخوا ټیک بغیر د می د ټیکو نه او مع نه راځي سی د معلومی ده که د مجوولی دا کم باب دی نو بغیر د میځ نو مع نه راځي نه او بغیر د اخیر نه مع نه نه چې مرفو نو فلی وه مع د فیل وکم من سووف نو معه د مفولو کوم مزافول مجرور دی معه د چا وکم نو د دید بوارو نو بغیر کېدلی دلی باڑی شیخ الله رحمه اللہ و تعالی و فرمائل چه زن علوم دا سی عالم خلو چتی نو پتا لگی چې دی عالم دی که جاہل لی امیده ریپاغی دی که دیر اخواری ہو گئی یاو سرپ بلنخوا بلتجوید سرپ نخوا تجوید نو چه بارت وای نوبل ډیک پته ل کې چې لکه سړی ومره وبوکې دی صرف او نهحوه خام مخام ولا نو سرټکې به د عربی وای د پتهبل کې چې سړی څنګه دی او که چامونته مخکې کړی او دا چې خمد الله وبل غولله دا چې کمدنو په پختو کې د شوکه دی آیایا دی په کوستانه کې شوور کړړی چې او ما محمد الله رارسولو نو دا دا پوستانه قرران خوونه دی یتوبین الله هندو علم صاغتی دا دا اوس دا کنه چې ته ویلې ګې ارو پاتابه یاله کی چې موږ سمخ کړه د خلک بو جدات سمخ شولې دا ته بلاره دا تجویدم لغونتہ کی ضروری علم دی د دې ډایریک پتا لګی نو نحوا سر دا دې ضروری علوم دی د عربیت د پارا زم تاسو د کړه شرافت بارے کی چانه په کلامه کلم الحفظ توام دا تشبیه په وجود کې ده لکه توام کې مال غنوي توام کې مال غنوي توام به خوان دی او توام کې چې مال را شي نو توام څه شي کووند اور شي دا نه چگینی نو کثیر د ملح مفسد ده نو کثیر د نحو هم مفسد ده دغه کې تشبیه نه ده تشبیه په کل و کې مراده صحیح ده کنه ذری خلکو د شم چې وی ده هدا ډیر شي بیا سره خرابای لګه کنه نو نحوه د دغه کې تشبیه نه ده چگینی کثرت د مالګي د مفسدته عام نه نو کثرت د نحو مفسد ده ته دې د کلام نه دا تشبیه په دې کې نه ده تشبیه وجو ته په ادم کې نه چه کلا چه کم دنو مالگا پا توعام کیوی نو توعام صالح وی او چه کلا مالگا پا توام کی نوی نو توعام سوی مفسد وی دک کشانتی که کم کلام کی نحوه نوا تو کلام سوی مفسد ده نحوه ده قواعد و لحاظ پا کسان تلشوی نو مفسید بی او کچر تا نحوه پا کرای شی تو بیا پا کلام سوی ته وي او برابر رابر په دا مقدمي والله چې دی د ناخوي په مد ح کدي یوه غزل ویللی دی غزلم پایمن دی پایده په کې اشته دی چې نهخوا ډېرې خل خل خبرې په ک لیکي دي او یو خبره په کې دا لیکې ده وایي ان نه من نهوقییا سو تبا وبيی في کلې مرین یون طفا نهخوا داسې قادي دي چې د هغې ته بداري شوي دهوابيفی کلې امرین یون طفا او په دی ناخوي سره پهارريیو کارې فده میلاويږي فظمه اف سره نهولفت تهمررففلمت دقیمر رنفتته سا وای فإذا ما أبصر النه والفتى هر کلا چ طالب جان چ کمندونو پر نحو باندې پوئېږي نو فت مر في المنطق مررا فتصع فدې به عبارت وې سم پڑھ پڑھ کړي دلیږي آی چ کمندره عبارت وې ډیر پراخه عبارت وې فتقه كل من جلسه من مجلس او مستمعو چې دې نحوې د ټول عبارت وې نو مخه مخک کس د د نه پر روغ کې را ځي یره دبل لاوي مړه باارت کمونونه نو وي پخوا په واړهې او منظره شو وه نو شخ سه مح اللهال خو چې وو نوټر سرف شوي او چینجنو ډېر زیات چینجننو لمونږ ممان تل وو مونږ نه امتحان غسته و مییلمه به هم چې لاړ امتحان ب اخغسته لکه دا دا خبره په کې نه منګ دغه شانته لړل لومبي داخليلا او د دا کم ځن راغلي مو د صوابانو کم ځن سبقونه با جوړ که او تاسو خو به منطقيان یېو منګ نه منګ نه منطقيان منګ نه او منګ ته چاو وی چې ګور شیخ سیب امتيان علي نو زه منګ عمل غره بل ناغتوي په کلسی کتابونه وی نه غو ته مارابيا ویل دا بیرابيا کیسه ای اغه ته المرفعات جم و مرفوعين دې دې کې څه फायदा ده دا زیاده ولاتہ زو ما باید سره دې زمان اول تاسو کې مالا مال راضي مې دا مالا راضي بابا د خوږ خېر رحمت کې دې پمګ سم په خړو نو مې دا دار ال راضي کدا بده ته زو مې نو واستقبال نمبر را روان دي دې تا تیر کالسې کتابونه نو سماده خو لین ډایرکټ سولمو خوته ری حاوی د کلیاته او د جزیات ی الله داخل په کلیکه دی په جزی کې وي مې دې دا مال نراضی انا مال نراضی مزه په دې نه پويګما کار مې نه پويګم په دې باندې مې د کړه دا وا مې د یال برفوادو جامو مرپور دا غره لراضی <laughs> <laughs> <laughs> لو ډایرک اعتراض دغه به کومه پاغه مناظره کی شیخ څه په خودغه دا په مخ کې د سره عبارت وایل نشو بالکل عبارت وی لغت ډیر ګران کارو هغه موله عبارت ویني شپ پر ډایرک رانی وو هم په صرف کې هم په نحوه کې کنه هغه ورته وې د تصویر خبرې په ما سره نه کوي تصویر خبرې په ما سره نه کوي زمونږ دلته کې باسو دا غواړي چې نو پیر څه بوخاری راوړو ماله کې پیر څه بوخاری راوړو دې فري دې چې دا پیر څه بلک بوخاری عبارت وی ما ته وي منطق په فکر نه لکه په خاارې منطک کمم خو د هی سر باارت په غلط نه ای و دکهه تمام که نه چې د منطک په ک غری په د پو د ناخوادهې منطق دی که نه باارت ډېر ضرور دی چې باارت دله در که نه مخب برې پ خپله ارېږي فقا او کلله منجالهسه هو منجللی س او مستې او نو یېږي د زه ډې هو دا فتا ته زمین رااجې د هغه ن فتا ته او کللو منجالهسه هو فیلله منجلې س نه تقین او مستوا اضال لم یوب سرین نحول فته هر کله چې ځان په نهخوابانې نه پوږي نو ها بهین تقې نن پنقطتاوه دی بیا د باارت ویلو نه څخیېږي نو بندېږي د بندېي بیا باارتته شولی نو فطره وین رف هوواما کا نه من خافزن من ننس من رفه پ ډیر که ته د مرف په دا منصوب غلط غلط عبارت وای یقرأ القرآن الله عارف ما صرف الاعراب فيه ووزع في قرآن مجید وای قفته وطن لگی والذي يعرفه يقرأه فإذا ما شك في حرف رجع شکل وسړ په نحو پويږي او تلاوت کوي چې د یو لفظ کې شک شینوې د دې ځای کې ولې داسې دی څوځ کوي چې ولې داسې دی ناظرا وفی وفي اعرابه فضاهمهعرف ما عرف ساده او ناازرنفی هی وفی اراوي فضا عرفل له نه ساده او عاعابتونګوري چې پهغلت پوهشي نو چپ شي هما هممافی سوا سوه اوونه انده کومو ليسسهې سونه سوفی نه کل بده او بله بچې د سم پنچرې دی دا دواړه دا, دا نفی او غیرې نحفی تعالب برابر ستا په وایي زمونږ پلییس خصونهته او بد برابر نه دي که نه روي لا کشن چې سنت او بدعت برابر نه دي او دا کشانته نحوی او غیر نحوی نه دي برابر نه دي نو د بیادات نو وقف نوم دې کګنه دا څکم سي نه هو نور زی ار چوتای عبارت وایا بیا دې سکے وقفونه کې بي ځای بي ځای سکے وقفونه کې ولاری بیا نو نحوا دا څکم دنو ډیر ضروری چیز د عربیت د تاته ډره یاددي خو لکه خبره دا ده چې د لګولو په ځای کې لګوي نه چې د کم ځای لګولي که نه نوه ځای کې تاسو لګوي نه دی دپارره تا ګوری کلوم که نه مطال کو نو د پښتو دو کې کم ګوریمه ګورې لکه دا کمس کم چې شرح ګورې دا خو دارب ګورئ اکستر زمونږ د تو لای کرامون شيقات داوي چې زمونږ مطالان نه د جاري زمونکه مطالعه مونږ عربي چ ګورو نو ډیر وکړه ناخلی او په پینوشو مطالعه زمونکه نه د جاری زمونږ استازو الله د خصادی هغه وې د مطالعه د جاری کول او طریقه دادا چې دا کم سبق زود کو نو اغزوت سبق په عربي شرح کې ګورم نستایب عرب په خپل جاری شي مطالعه که کنه نو د ما سلطان نه ګوري پر اس کنه پويږي به او سبق استاد او ته په سبق په پختو کې څه شوی ښه شوی دا سبق تکرار وکړه او اوس یو پیړه چې ګمونداره به په شرح کې څه ک او ګوره نو طالب الله تعالی روو استعادات کی بار زې مزادا چې په یو کار خ جوړا وا خو په خپل جوړا وا بلوچستان نن یو کار خو کتل سبب د وکړتي ګوري بل رت بدرې کرخي ګوري طالب الله توفیق درکې همت په بالکل نه هر یوټې ته سوچ کوه د عامللی معمول دی د د عامل کم عام دی عملې افع دی امې نبه د عامې جاره دی کم عمل دی دا معمول ل منسووب دی مرفو دی مجرور دی منصوباتمونږ سره دولستی مجرورات مونږ سره دوه دي صحیح د ګ پس یو دخوا دي او مرفوات مونږ سره سودي ات دي په اتو کې کم یو دی پهې دولتو کې کم یو دی ګوره د فیل معه څنګه کېږي د مرفومانه څنګه کې ته لغ غونته کې په ځان باندې زور را کم کمس کم چې ستا کوم د فیخي کتاب د فې د درج د د فیخې کتاب دی لکه ستاسو شر ق ده یا لوروار کم کمس کم چې دد عبارت او د دی تر جمه خو ت خپلهحل کوه شي که مخه د پو نه شي کم کمم چې دا دوو کتابونه یو ځو کتابونه داستا په یہ مطالعہ کی درس وی چته پخپل حلقہ ول شی خدمت عزیزان سر د لغت و کتاب دا ز ملګری سره کینہ یو صاحبانی په نوش وی سحر پر سبق کې بو استاد سکې استاد عقبہ غلط او لغت کې سبق کې غلط او لغت یعني مطلب دا تا گا کتاب کتلو څه په یو ځای کې څه شوی تا مقصد دا چې تا جوړکړې دا منسوبو نو تو ګوره چې دا مننسوب صیږي که صیحږي د کو استازو بنسوب کو ای الحمد الله چې زما خبره شووهیک او کنا غلط شو نو تا یو غلط جوړ کړه او استستا غځای تا تهسه کوو تیک استستا یو کارو چې ستا غلته و یا استطلا نو پوه شوي نو بل رضم داسې نه کوي کنا او دویم یو ټک راغلی او تای لغوي ما غستې وه په کار را غځای کې استلای ماوه یا تاغستې استاصطلای وه غځای ک سووه لغوي وه یا غ شې لغت کې په ډیرو مع را ته تالی یوه ما نه د طلب بله دله نو استاز به د لغت حلو کی د استاس کار غلط او لغت په دغه کتابونو کې په نوار دی کفیقي دا کتابون چې کمې پړړي دي لکه دا فقیې کتابونه دي دا ځانله په خپلهحل کوي د ماسووط نه خ په محنت سره په خوااره سره دا چې کم نو وخت دی یو کرخه د جوړه کړه که نه ی او سره بس الحمد الله ووایه نندې یوهکرته جوړه کله سبا به دوی بلرز ررض ب درین شاء الله بلله ررض به مخه رسېدللی خو پردما پرما او چې شرح ګورې د که شرجی ګورې کده د کاف ګورې یاد د ش تعویز ګوري د بل شرح ګوري د ته کوشش کوه چې د عربای ګوره د اوست تخیر کوري چې ځان ته ما ته سسببا سبق ساني هغه اخیره کېګوره چې بس لکه د اوس دغلل شو سبق م برابر شو خو لکه چې سبق کا چکم او د سبا ل نه تریو س کوم اوته د اولله تیر غورې نو بیا بل ته ت کاونو کېږي مړه دا په ک یا را ځ یا به کې دا راتلل نه راتلل ضروری خبره نه داستاداد جوړي دل خبره ده کیدیش تما فتنه خادمه وګوري سمبټه وګوري باسولې وګوري کابلې وګوري او موږ دلته چکمندو یو اعتراض مونږ کو یو جواب مونږ کو ته واستو چې سما سبق زایل اړو تو وو باسا تا مطالعه شو ستا چې کندو عبارت جاری شو ستا استعداد جوړ شو مثلا کو یوازد ترجامیز تکولنی یوازد ترجامیز تکوللی استعداد جوړیدل مقصد دے چې ته دران نه دران کتاب وګوري کانی اوغته وګوریو دا غه ته مقصد حاصل کې دا ده پداد جوړې دل مقصد دی نو د عربي کتاب ګوره هغې چې کمو ځان پو کوه ډېرې شرح قتل او دا خو ګرانون او او تاسو خو ماشالله لک کتابونه هم دي د خیره سره دوره کتابورې چې لکه اوکې غوای په کې پهې مړېږي لکه که نه کتابونه هم لږ ډېری او باره حال د شاره جامي خو مشهورې شخې دي باولی دی او با کابلی دی او زول ف کار خو نه میلاږي خو لګېخ دی بد غفور نه میلاېږي خواېخ دی که نه لکه دا دی تخې وي د رشید احمد م صرف سې چې دی هغیو شخه ده معرف فل کاافیا هغه لکهګزاره کوي اصلا قنت عربیلی کلی دا پښتو کې کیچ عربیلی کلی کنا نو آغا لکه استاسو د استعداد نبرا ندا کنا دو جلده که دا معارف الكافیه و عوارف الجامی دا فارسای او شرح دا جامی الغموس آغا دا دی طول و شرح و ده دا که سنبت تے که خادمه دا که معارف الكافیه دا که زلفقار دے دا طول شرح دا غینا را گستی بیدیش او سردو توم ترجمه شوی بی او جامعی و لغموس نو می ده او دو جلده کم ملاوی ده با او سلور جلده کم ملاوی ده واصل کتاب فارسای که ده دا علماء دیوبان با دا کتاب دا کافیه او شر جامعی دا اغیه کې ویلی ایم داست ساسان کتابونه نو ویل خوا دا اغیه پراناکی بی ویلی نیلوس ابراحمه اللہ و تعالی فرمایل شزا ولنیم و در ر با مدرسه امینیه که نمال کافیه را کرده و اما تا والله که داپتا و چې په کافی بانیم سوکشرح گوری اما خو بس ده ترن دقشاندی زود تا کرده و چستا و ما تا ده شرح مرحباتا نو ما طالبانو ته تا پا یو رزبانی الکالی مدو لبزن و زیل مانند مفردین بسوی ای ده تالیبانو یو بلتا کتل ما تایوی تا نیلوی سبراهی مولاوی آپ کے ولایتی طالب تے ب� زمنګ دی پختانو طالبانو تبا ولایتی طالبان ویل ویستاس ولایتی طالبانو او نلوس ابراہیم الله بن مومنو مغصل بٹخیل کی یو عالم اوس وفات شو ده. احمد مولانا صداسی نومو زمنګ دی زړو مالګرو پی جان دو نلوس ابراہیم الله گل احمد کودا سسو هغه وی سے دا حالت کیو نوارا ویدیو بل توکتل شداد سسنگ داسن کافی ویلګه لګه جس من خروباسو د زو تاسو ویځه دلت شي کی کانا اوی دا دا سا خبری را بل ارز ویچی دی منگ سبا کو ویدی ویچی یہاں ای اعتراض یو تن طالب اعتراضو کو بل طالب اعتراضو کو ایمانی چه دی طالبانو تو گورو دا سا قابل اندی چه دا دا سا اعتراضو نا که یو کو بلو کو دا چا مالا جواب راتو چا اندراتو جواب مور کو شاور نا کو وی مفتی سیب ماتا دا سی تنبا کی قتل ود کی مفتی کی فیعت اللہ رحم دویچ سبق ختم شو ما په سي طالب راولې چې محمد حسین ته आवाज کا په چې زلالو مکتب کې ناستو ما دې چې محمد حسین کیا کتاب پیڑا راهته څه کتاب دی وی هما چې کافیا یاته او کونه میں پیډي ہوئی کتاب وټاو دراسي کوم مکتب او داتې چې一股 کم کتاب دداو ګور ویزتلم تلم میماوتوی چې دا جامع الغموس یا ای وټاو جامع الغموس یو پر لیکه وتا جامع الغموس شرح کافیه میماتوی چې اسکو دیکھا کرو پیر کتاب پڑھا کرو ویک چې ماوکۃ لغی کې غټولې ترازو نه وغ طالبانو چې په ما کړو چې ماوی چې ماوی د سن قابلیت نه چې دوی په ما باندې ترازو نه کوي وي باز دلل ما ما چې کم د نو ماستانه خل کتاب ته دغه کو بيثار چلل ما ما چې اچھا اپ جامل غموس دیکھ کے مج پر اعتراض کرتے تھے اپ مېری باری ہے مایا تو وی چې دې تیرا څه جواب دی غل چې جی هم تو شاگرد دی کنه بل ته وی چې اب اس کا کیا جواب ہے بغل شو دا طالبانو دو بلا زامن پو استاد کتاب کا تخا دا استازی وصول لی چې کوم داغی اوس و طالبان ما دي اللہ دی پاول کال چې ما شا رجامی ویلا نماغو د واس مطالع دی زیاته کولا خلاکار شرح خسرده نیشی که تر طول شرح مو یو طالب ما توی ومن خواسی دخول اللہ می والجرد و تنوین ما توی پا خواسو که وجد حسر صدا ما له خو په خواو کې واجه د ح سر نه را ځي بس خپو سر را نه وکو و په خواواو کې واجه د هر سر سره د ما ما له په خواوااسو کې جه د ح سر نه را ځي خو غم کو را سره شویاې پهخواواسووې واجه ح سر سر ده نوما خااده بلکل د طالبه د وختو نوما خادمه نه د کتللی که خاادما بابا به پرت کوو کله کله د بابا د خادمې بابا نه لګ د مونږ نه بابا او د خادممي به بعد دوا نه لې ده نو بس زمونږ هم خادممي بابا سره نه لکې ده ما خادمه نه وه کتلې چرته وور سره کور کې خو قتللی می نه وه چېلمم کور ته خادمه می روانستهامخواال خواستی هی باندې واجه د سر خااد میری کلې وه خادم می کلی وه نو کله لکه د استادازبانې با کږي د طالبانو مطالیان چې طالبان مطاله کوي کله کله ته ځای شکال شي او استان د تپوسو زروونه د چ استاد لار ث ورزی لا کا زروونه د سړې د ما استاد نه ل شره مطلعه کیه کانه ولکدا خبره دا چې مطالعه سري طريقي سره کوي دا به کیسه نه په خبره رااله وزادي کې به خيرو نو دا د مطالعه پابندي شرجاميز رابعه خامسه د 10 تاو شکمن د مطالعه کولو نه دي صدیق استاذو مطالعه جاری نه شو بیا جارو دا بيا خبره ختم نه صدیق سم مهنت کوي او پرابیا کې ټول شروحات دي شرجامي شره دا نور نور شره دا شرو قياس ده شره دا شرت ازيب سده شره دا ټول په کې شروحات دي او عبارت او استعادت په شره کې جوړيږي شره کې جوړيږي لکه د دې تعالی ګډې رزيات توجه کوي ځانور ته کمونو باندې توجه استاد زم لاړ الله دې وبخي سره دا خاور یاره ځب توجه خو پاتې شو کنه نور څه نه وي ودا دو نحوی چې کمدو اجرا هغه کوي ما مخ کې وی طالبان او تا انوار المطالع د نلیس ابراهیم الله کتاب دی د هغه اول سوم ډیر قیمتي ده خو د می سید نحوی د پار ډیر قیمتي ده چې لکه تاسو مطالعه کوي نو څنګه بکوې هغه غری نحوی اجرا چی ده او خیر دی یو لک په کې غوم کله کله ته ترالې او ګوري غری مولاره دوا خو بوتو کوي نوذا د نحوی شرافت کومونځي کو د ش نحوی با کتابونه کتب د نحوی هغه انتهایی مدرس قطا سپی نه غیر مدرس کتابونو کې د ابن هشام کتابونه ډیر قیمتي دي لق قطر الندى او شرای قطر الندى شذور الذهب شرای شذور الذهب او مغنی اللبيب داداغه کتابونه دي ابن خالدون ذکر کوي و ما زل نه ب شام ن او نه من سیبوی انام سیبمونږ شام ککی وو او دا خبره به مونږه او اوله چې ان نه ابناه شام ان سی چې ابنی ح شام چې دی نو دادن سیب نه په نح و خپ پوږي دا سیبوی سیب نه غټ ن شو نو د دې کتابونو اغادر قیمتي دي خاطر النداء او شرع قطر النداء د دې طریقه داوي چې تاسو کوم بحث دلته کوم درو مطالعه او سبق وايي لکه نحو کې کوم با شروع دي تمبتدا با شروع دي نو اغه په قطر النداء کې او مغورا په شرع قطر النداء کې و بل السدای او ځای ملاویږي یو ځای ملاویږي او د کتاب دي فاغي کې او مغورا او کېدي شي چې تا ته د کافی او د شاررجین نه په کې نووي نوکات معلوم شي نوغازانان سره په یو نټ کېي کا بیا په کېد شي بل ټیم تا ته چې کمدننوته مطاللی ټ میلاوغان سره نوټ نو نوغبا تاله چې کمدنو فده در کوي کتابونه نور کتابونه خو د ن شوې ډېر زیات دي خو د اپنیشان کتابونه چې ديغ لک ډیرر قییمتی دي او قتللی چې کمدنو په کار دي نکتې به کمم ډر دي بل اکثر قرآني مثالونه دي مثالونه په ټوله شي کندنو اکثر قرآني مثالونه وي نو سړيله फायदा شي کندنو اغه ډيره ورټي بسم الله الرحمن الرحيم